Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Santini, mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Lori, mirëmëngjes mish. ju të dashur miq. Mirë se vini në radion e mëmjesit, ju përshëndesim nga valët e radios Flava Femina 104 edhe mm -hmm. nga ekrani i Klav televizion, ju mblendim bashkëpunërin Antini, Olta dhe Lori. Mbjës, mbjës, tullu, mbjës. Si zonjë gjest, sot është data 11 shtator. Shtator 2014, mirë se vini në radion program ditë e njëjtë, miq dashur. Um, jo, jo. Nuk ka, nuk ka shansë. Por ka shumë gjasa të ketë rreshtje sot. Ah, oh. ashtu? Mm -hmm. Ah, oh. vërtet e ke? Po. Do të thosë çu do të bjerë? Do të bjerë. Okay. <gibus> ja qoftë mori me Jolta. Po nesër ta, <gibus> ta morimotin <gibus> kështu si me lezet, do futi hirin në territorin <gibus> e morës. Po sheniu si... ti merrni gjërat si pa... me lezet. <gibus> kush, andeva, e, eka, eka ta, okay, si pa, kuj yemi ne ne kush? Mfal. Jo vande. E ka e ka me mua. Neve kthej të më thaan okay në rregull. Ja, po ne gjithmonë e bëjmë që Osha si e kam un parashikimin dhe është edhe Olta dhe pastaj gjem një mesatarë. Gjithsesi shherim. Gjithsesi shherim mes. Kuj do të ngjaka kështu si agregat do të thën. Si si? Shermes nesh në kafe. Që shojmë fletë të tër ditën. Shermes kujt? M'fal. Mes gocash, kuptoj. Se këtë doni të bëni ju të na apo çani? Ju andhaj mes nesh dhe jush nesh gocash. Gjithë gjensione jemi shoqë, po. Ai i ke faluar. Dai te ndaj andhaj. Ai i ke faluar. Na regjimin. Ah, po i ke mfarë. Me bëjmë ashtu. A di se kë çon ti? Ti që nuk flet për kshu darje e përçarje se na mirë shumë mirë. Rrokani si kokën do thosha. Natëmundi, na huçi. Na huçi 5 lëndë. Si filloi programin akoma, akoma s'kem i thënë zyrtarisht programin. Oj. Disho keq, keq tani. Ne, më mund të rënë në fund kur kanë ke për petulla? E. Është rënë. Unë s'bam, unë s'bam. Mndisë jam i sigurt se ndoshta kanë mbarë lëndën. Apo na ke sjell petulla? Ja, ja. Vetëm cake. Cake. Shemë baspar kërmën e mqesit, mi që da shëtë tani e hapim në zyrë të arishë programin Nijeni me Klab FM në 100.4 Ora, 7 e 2 minuta Like a chest of hidden gold Shimmers and the depths below We are, we are The treasures that they hide Like the sun it says the night burst through a dark and sky we are we are soldiers of the light and we will go on oh. We light up tonight Oh, you and I We're soldiers of light We will go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 Gënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 2070222 Mesazh dërguesi i parë fiton me durat Gënga e ditës Më dissoor 7 dhe 10 në klubin e mëjetës në Club Fem në 104 Dhe tani, kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1926, dështon për pjekja për vrasin e Benito Mussolinit. Në vitin 1951,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 Në vitin 1971, në rronë jetë në moshën 77 vjeqare politikani sovjetik Nikita Rushov. Në vitin 1991, presidenti sovjetik Mikhail Gorbachev deklaron të rreqen e mirave trupave sovjetik nga Kuba. Në vitin 1994, aktoria Jessica Tentin në rronë jetë nga kanceri në moshën 86 vjeqare. Ajo fitoj qëmimi Tony, Amy dhe një Oscar për filmin Driving Miss Daisy.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 Në vitin 2001, 4 linja aerore u rëndu e në shtetet e bashkuarat e Amerikës. 2 linja aerore godit në qëndrën botërore të trektis në New York City. Një avion godit i pet në agoni në Arlington dhe një tjetër avion u rëzua në një fush në Pensilvani. Rëth 3.000 persona mbetën të vrarë. Në vitin 2003, doron një jet në morshën 54-veçare në Los Angeles aktori Amerikan John Ritter. This is Club FM, 100.4 Uriru, uriru, uriru. Mjështë këni janë, nuk krybin e mqesit orë ashtë një 7-12 minuta Më mi jam blendi, bashkë me njëri në të tjini në olëtën edhe Lorentë si shënë mqes këtu Paha në të regoni të shkën nga jeta jua E altin të regoni të shkën nga jeta jote <coughs> Më zion në mqes <-Js>? Alo Po <laughs> Thirje Gjësësie, umbrë në këtë rast Ollë të amin në të regoni të shkën nga jeta jote Në të regoni të shkën në sotë Ema, është si era shrimsurë. Poi e më. Si stanë historik kështu çitet. Ju po shikoni më, po shikoni, po shikoni kush ishte ajo aktora? Që fitishin nga Cancin moshën 86 vjeçish. E harova emrin. Po ideja është që uh, te kalendar historik. Që natmosh ja natmosh për shumëllë ja bën hallall të gjitha, se thua. E <gjate> kupton? Kanë lidhur jetën. Djen mjeku për shumëllë me <gjate> një <gjate> fytyrë <gjate> të <gjate> rën <gjate> në <gjate> Në atë zyrë, në basi ka marë rezultate dhe analizave, të jetë 86 vjetës Aty, po vjetë <gjitë> prej, dhe dhe thotë, shikothës, edhe 2 vjetë ke Ke shumë të kolajta pranosht, por olë të pasaj më kundër shtonë dhe thotë, që a thotë? Që jeta është edhim, surë Po pra Sa të të kalim bitet, më kejshështë Se thotë, po prej zë vëte këmë mm. Unë um. um, për vete kisha gjyshin nuk të rënë bë farë Tha Nuk e di para sa një muaj kështë, alet vdhe sa e kam përvojë gjitha, si mgellit të zë pishman. Ashtu da? Gjitha, gjitha altim? Gjitha, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> gjitha i të ajunë, <laughs> gjitha. Në që mëri pasaj? Pasaj vdhish i qetë, me një bus që jeshi. Kushtë gjithë tjerë të që ishë në autobus, ata së ishë në qetë, ata më braba, se gjysh i jebëte. Gjysh i jebëte për qetë, e kam përvojë gjitha. Um, qa ishë <laughs> Se ka pasur fëra të autobusin, nëse e mbani mend me njërin që u një, hoq oh, para zanit. <gjitë> Shaka, nuk është se vërtet, nuk është se vërtet. Ëh, a jistesë, nuk e di se si, është si thefunduam si në një bisedë, po janë janë gjërat e jetës këto. Normal. Përshum. Ëh, uh, kemi ndonjë frymëzim për ditën e popërat, po do ta kthejmë, mos flasin për vdekje. <gjitë> jo, do të flasim <gjitë> për gjërat e mira ajeri. Ke ndonjë kush? Ëh, uh, patjetër që po. Ndërsa sot është dita që ju të bëni diçka që e keni shumë për zemër, okay. që nuk e bëni dot për ditë. Sot je keni për zemër? Megjithëse sot nuk i kushtoni kohën e duhur. Sot so, duhet ta bëni. Pa haltin. Çfarë jo, <laughs> bësh ti sot? Për zemër. Ka njerëz që kanë probleme me tretjen. <laughs> sot kanë për zemër. Pronin shumë të bëjnë diçka sot. <laughs> <laughs> <laughs> e pa mirë. Që është diçka që zë vendot për ditë. Si fomos dhe je. <laughs> Abojo, që ka shkruajt u ati në tabel? Ka dhe në tabel të, të zez i eri këtu në studion Munda të do një shumë Ku jeri shkrua në gjëra her pasere Qa shtë, qa shtë, qa shtë? So, ne nuk mund të bëjmë gjëra të më dha në tok, por vetëm gjëra të vogla me shumë dashuri. Oh, mm, kjo është që mos veshtë, me thënë. O në e Nën Terezes. Si mos menesh vesh, domethënë. Po jo, flasim në kontekstin e çfarë. Ja, po të gjithë. Çfarë uh, do, do bëjmë? Të gjithë e vrasim kohën dhe trurin duke menduar çfarë duhet të bëjmë një gjë të madhe. Nuk është e domosdoshme gjithmonë të bësh një gjë të madhe, Pare, por duke bërë gjërat e vogla mund të vijë ajo gjë e madhe. Po bra. Pikërisht. Rëndësi ka që ta bësh me dashuri. Mi ha, mi ha pak dhe shpesh sesa ha shumë me. Po çfarë flasim? <gatim> Un po' flisja për, për shprehjen e Non Teresa. Nuk e diu unë përse po për flisni. <gatim> nice, okay. Prap duhet ikim. E kuptova. Të qetsojmë okay, dhe. Okay, dakor ti. Anything programming pastai. Më seriozisht, <gatim> për anamori vala. Kthehemi pas vakut në mëjesit me zgjidhje. Ju falëndesim është një ndërprerje fare e shkurtër tani kur të themi temën e ditës. Mëjesit në, në, në Club Fem dhe Club TV. U mundësuar nga Vodafone. Në krybin e mqesit Lilywood and the Brick mqdashur Kjo është Prayer in Sea Shumë pukurëm pëllqenë edhe për është Shumë mirë për këtë konë mqesatin është e lise të që Qështë e luaj e Se ka kohën, ka vaftin Bëj luajnë Ata për bëjtë për dhe Qështë e si Kemi në pjyti sot për juve në krybin e mqesit mqdashur Dhe pjytia është Nëse Bën një logarit të shpejt <gjit> Sa mjetë Përdor çdo ditë. Çdo ditë. Samjetë, po, nëse bën një llogaritje shpejt, samjetë teknologjike, elektronike, elektro-shtëpiake, përdor çdo ditë. Duke filluar nga celulari, yt për shembull, kompjuteri, që e përdor Pateli Jakubën 212, celulari, kompjuteri. Po, mm. nisë që në mëngjes, dushi. Dushi 3. Televizori? Televizori 4. 4, sarcia ose piastra e flogëve? Piastra e flogëve. <laughs> piastra. 5, 5 mjete teknologjike. Kjo është para orës 7. Po. Okej. Okay, 7. Më pas, më pas. O mund të, ja datricja, pastaj hy në punë soba për të gatuar. 8. 7. Për momentin është vjen. Soba datricë mikrowal. 9. Ja, paskë. Këshkë që e përdora. Figurëferi, po, po. Po, po. Mund ta llogarisim 9, 9 mjete teknologjike që duhen ty. Për njëtes normali gjithashtu, 10. 10. Kam iri, duke nditur, duke menduar. Do them llogaritë shpesh, po ti hyn pasaj. Datricja. E sambe dhe triqanë Që që dhjetë për i erin, e? Mm. Ti ojda, kene i një që tjetë e dhe që i përdojnë? Po shtojmë do i makinë Po ti përdojnë makinën i erin nuk ngetë po Po, mund shtojmë Atër Pa ishin në pores po themi që unë kam të gocës. Sterilizuesin, po. Sterilizuesin, po, mikserin. Kam shumë gjëra këtu. Theksen e bukës. Jo, atë e përdor. E përdor fare? Jo, shpesh. Ka njerëz që jetojnë me theksen. Jo, jo. Në tostin. Po, po. Ai duan shumë. Ëvërtet. Dikur e kam përdorur më shpejt. Çu është me periudhë, është me steam. Kam dhe karikuesin e telefonit. Ah, po, është drejt. Që nuk andajm dot gjithë ditën. Se karikuesi nuk është mjet në vetë, është, un po them, bjoje telefonet. Më ndihmë si ja sai. Ti dukshoj që kesh, po mos kesh celular, të bash një karikues, kështu është. Cëdes. Mbaj baron në murat. Azin çaketi. Ti e ke këtu rreth, të ke këtu kaon mikserin. Mikserin po, mikserin. Traktorin, traktorin. Traktori është soft. Traktor. Këçi traktorin e fus në kompjuterin po. Ai çuana ai, saktë. Po, to kompjuter rreth është edhe ka fizikë. Nuk po që traktorin fizik po, është vërtet. A do Harrova un. Çe traktori ka ato butonat ato me rrokollë. Kompjuter beso kaç. O kompjuterin e logaritemi? E, kemi thonë, pam S'ke dinojnë që t'jeder, kshu Së blarën e fatë bësa Teknologjike Makinë rojës Makinë rojës O, makinë rojës O, makinë rojës O, makinë rojës O, makinë rojës O, makinë rojës O, makinë rojës O, ka makinë rojës nga brown, kam par u reklamën në prevista, kshu Po, Andrejt Janë t'barë dhe ato Mirë i ke parë Po, kemi Kshu që mund keni, po është shejtësuja ta mapak bolzh makinën e rrojës. Ë, apo nuk është, është, është personale, no. po pra. As burrat nuk e ndajnë, ka ushtiria, apo jo. Ë vertetë e teatrin, kshu. Makina e rrojës është makinë rroje. Mm. Ës personale, okay. po pra. Mm. Okej. Okay. Mirë, kjo është çfarë po diskutojmë sot mëjes, po imagjinohet sa rrethuar jemi nga këto mjete, gjithkohës. Se nuk është se i vëmë re, kupton, por janë gjithë këta robotë, vehishe, kështu që na marrin orën e jetës. Dani zhvillimi i fundit teknologjik me këto me iPhone 6 avancimet e komunikimit të tjera po sigurisht e përfaqësohen nga iPhone 6 dhe Apple Watchi më mirë se sa çdo gjë tjetër, por por <laughs> a, duhet të thoshë që komunikimi midis këtyre mjeteve është uh, hapi tjetër, tani. Po mm -hmm. këto Të gjitha kanë kapacitetet, jo vetëm Wi-Fi Por kanë edhe kapacitetet të komunikojnë me njëra tjetë Në më dhe që tosterin, me frigoriferin Me, po themi, me njërat e tjera komunikojnë Dhe kryojnë një ansambël në teknologjik në shpi Për rehatin e Këti ke një, për shumë ke një telekomande tjera Kolandon dhe perdet, edhe televizorin, edhe, edhe muzikën Edhe dushin, edhe temperaturën, në domë në gjumin të bebes Në më dhe më dhe integrojnë me njëra tjetërë Në bëhën si një trupi Këra, vetëm palimi, po, mm. për sajnë Më përshomë më frigoriferi që ti e keme në gjësor atë që E di, përshomë në vëndin e vezve, kur kanë betur vetëm dy në vënd që ti e njëzet Edhe di që më ngëgojnë të të të më djetë vez Këshu që këjë frigorifer ka kapacitetin të tërgojnë një porosi Tek me, sigur që të këpërdojnë internetin Tek um, dikush që ka në biznesin <laughs> Ti vjen porosia dhe vjen në shtëpinë tënde me 18 vezët e munguara në 9 uh, uh. apo 20 vezë, bën porosin për, për shkakun kur uh -huh. e di që kanë mbetur vetëm 2 vezë, në mënyrë që të mbushet rastin, por siç për vezët, si praktikisht për gjithçka tjetër. Për gjithçka tjetër. Ti mund të kesh që e ke, duhet të ke gjithmonë në frigorifer. Kështu uh -huh. që furnizimi është merkullueshëm. Ndodh dhe, ndodh automatikisht. Dhe askush, as as në anën tënde, nuk është se ti e bën vetë atë, e bën robot i frigorifer, por asa në mëtan nuk është se është një burrë që e bën shënime aty. Edhe aty është një kompjuter mm -hmm. tjetër që i përgjigjet edhe çon ato. Por porositë e jap me njëri tjetër. Që çdo gjë bëhet teknologjike edhe në mes atje. Pak e frikshme kam përshtypjen un, por bondaxs do të jenë. Odai si është titulli i kësaj kam ngër, është e bukur. Është rehatshme, e di. Është komode. Kur ti ja bën kshu atë vjen ta ndezë një robot. Sigalen. <laughs> <T> <laughs> Tema sot që do të më jisit me më shumë. Ju falënderoj. duke ne ardhurim juve në CMS Nishash. Ju përshëndesim 7:30 minuta në këtë momente. Ora është uh, fikst për këtë histori që jeri do ta tregoj tani me çunin uh, që end the plain, let's more, let's more let mo se sjojm. Uh, Ata që na ndjeqin përmes ekranit të Club TV do të shikojnë tani një djalë që flet. 20 vjeç. Uhum. dhe i them edhe emrin. E ka emrin Dion Davis, 29 vjeçar, jeton në Florida dhe çfarë ka vendosur të bëj <gjoh> ditën e diçme është të shkojë në një shtëpi shumë luksoze në Florida, <gjohen> ka hyrë dhe ka parë që nuk ishte asnjë njerë në shtëpi, ka marr një çesë dhe ka mbushur plot me bijuteri që ka gjetur. Oh, dhe vlera e bijuterive që ai ka marr llogaritet rreth 6000 pounds. Oh, 6000 pounds. Por ka parë që krevati dopio ishte shumë shumë shumë uh, i rehatshëm. Ira e ka thonë për deshsa këtu nuk ka. Ky, kai... ky krevat që shikojmë këtu. Po. Që për... duket i rehatshëm fakti i ri, po ta, ta pa, pa pa të shunga... dhe do të bësh nga. Dhe në çësa se ai po frejjum pa ndjera si gjë, këo do Kjo e të rguna ku oh, në më një, më mirë Dhe ka zënë përderë se këtu nuk ka asë një rip se mos marrë një sygjumë Dhe kështu ka bërë Me qesen, me bishuteri e? e mba ushtrin në krevat, dorë, ushtëri në krevat Ndërko, nuk kanë djerë që në shtëpi ka hyrë pastruesja E cila ka parë një djeloshë nuk e njëhte O qa mund përsh pastruesja në të rëtëm? Duhë si pastruesja, gjohë akë shumë vajtë vajtë vazhdoni bëjni vetëm bëjni çinci plus, datuar me, me kam marr telefonin pas rrugësia dhe ka lajmëruar policin duke thënë që në shtëpi ndodhet dikush i panjohur duke fjetur. Alo, policia. Ordro, çka ka? Ja, nën djalosh, po fle këtu në bizhut e zonjës. Faleminderit, do mlefton. Policia ka ardhur, i ka bërë di një foto djaloshit dhe ai nuk e ndier asnjë gjë, Ta, të me se duhet ka. Ka, do të them se policia ka ardhur atë. Ka mbritur, këtu nuk k i ka ndier sirena. Fiki nuk fikisirena, këtu nuk fikisirena fiki de policisë. <laughs> ka hyrë në shtëpi policia, Djaloshi nuk ka ndjer, asnjë gjë më se duke kishte kohë që nuk flinte në një krevat mm. kaq të rehatshëm. Mm -hmm. Policia i ka bërë edhe një foto dhe më pas e ka arrestuar. Në sekondë oltase ti jeni se kemi në momentin kur policia i bën foto. Ta foto, fam. Dhe më pas e ka arrestuar. Djalë është 29 vjeçari. Faleminderit. Wow. Okej, okay, e zuri gjumi, po vihte e zuri gjumi, zuri gjumi, gjumi. Dhe nuk kjo është e zhurmshme. Është e bukur, mëlçen. Kusht që është, është plot ëndër. Kusht që është e sinqertë. And është, është shumë e ëndërta e bukur. Dhe e bukur është ai flet me këmbët në tokë, kjo është shumë e çuditshme. Ai ka von gjysmën e trupit, derit e vihtet është mbi strand, pastaj këmbët i ka që prekin tokën. Po ka qejë lodhën paska qen. Po, pa, ka menduar thjesht të pushoj pak dhe më pas të ikë, por jo, nuk e di. Vjen policia dhe i gjen gjum. Them pas fan klubin e mëjesit miqdashur në skenën e krimit. The 1975 me heart out tani në klubitem jesit Ok, rikthehemi në klubin e miqesit. Miqdashër, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam gati tani për anagramën e ditës sotme, kështu që allet të shojmë. Anagrama mm -hmm. në klubin e miqesit. Ton ton ton. Atëherë, <laughs> cila është fjala? Është e ke përsëritur tonin. Gjithi njofi një toni E vërtet Gjithi njimti nga një toni Ndoshta disa tona është nërmarit njofë është deri në tre tona Filonë pasaj bëhet qike që dishtë Më guri një e katër deri në gjasht tona <laughs> Por uh, tre tona është okej okay. Toni është ton samuraj oh. mm. Ton samuraj Ton samuraj oh, yeah. Samu Rai Rai Në të shkruajm 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Kjo është anagrama e ditës së sotme, një fjalë e vetme miqdashur ton samurai t o n s a m u r a i r a i. Ton samurai. Ton samurai. Ao. Ton, Au, ton samurai. Është anagrama e ditës së sotme në klubin e mëngjesit. Kujdes t o n s a m u r a i. O no! Voilà. Ton Samurai! Ton Samurai! 069 27 22 069 27 22 069 27 22 069 27 22 069 27 22 069 27 22 069 27 22 069 27 22 069 27 22 E vështirë? Ton Samurai! Ton Samurai! Ja! Yeah. Ja! Ok? Ok! Ok! Do gallovë dhe shpakën duke! Okay. E vështirë duke! <laughs> Origato! Femi i baspa në klubin e mëgjesit miqdashur Saint Motel këndojnë dhe një My Type! My type është ora 7 e 38 minuta Bam bam bam bam bam tindirim tirit tiri, tiri. ei është edhe 41 minuta mish mish, mish tek ne ardhur kreu ne mjeshiu po ju falenderojmë që gjithëve ju oroim ditë fantastikun jam blendi këtu bashkë me Jeri me Aldin në me Orthon edhe me Lorin çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 në Club F904 edhe në ekranin e Club TV-s duha tani t'ju riftoj në lojën tonë të anagramës së ditës së sotme ton samurai është anagrama T O N S A M U R A I ton samurai Kujdes, është një fial shqipe, e kam dhënë nga Fialori, një gjus shqipe, që ndodhet këtu, e quajmë babuçi. Kur i bie unë shumë e dor. Ëm, edhe ai na ndihmon me fial të ndryshme. Ton Samurai është prej ti. Kujdes. Vë. Duge, ta mendoni si një vend. Po, ndoshta. E vërtet. Ku njerëzit shkojnë. Ëh. Uh -huh. Jo nga gjefi madje, nga halli. Ëm. Mm. Oh. Ton Samurai. 069 20 70 222 22, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar də emrin për të qenë fitues. 069 20 70 222. 22, Sa e kam bërë kështu si flamur japonez këto deri. Po, për ngatrim. Këtë vizatimin <gjellik> e anagramës këtu edhe dua që të të vazhdosh me derim, po, të, un jam duke e pasuruar këto. Mm -hmm. Me me simbolet e japonisë, e kupton? Os dit lojm fjal tjetër pastaj. Jo, jo, jo. Thjesht un nuk e ndryshoj, thjesht Bej vizatine Një <gjubi> ja, kështë të Që kështë okay. i si bërë? Edhe njërë tjeter Në 06 tjete në 2722 06 tjete në 2722 Të o në Së a Më u Rë a I është anagrama Sa bukur e ke bër. Faleminderit. Në rregull. Fem bashkë me NJ ses kushet që jeni parë ka një dhuratë. Olta, çfarë është ajo dhuratë? Një orë nga primi Muachi. Bravo, nga primi Muachi, me zgdashur kushet që janë ton samurai. Here is pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it shake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 7.50 minuta, jeni me klubin e mgjesjet, me kleb e fem një 100.4, dhe në ekranin e kleb të vës, ne jurojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Ora, është dhe një 7.50 minuta, jeri ka një histori për në të reguar. Do të të rregoj për një djalosh që ka emrin Cristian Ramos. Oh, yes, ai është një piktitor, por ndryshe nga piktëtorët e tjerë ai nuk përdor vajra, por përdor por përdor pastën e dhëmbëve. Ai ka bërë disa, ka pikturuar disa portrete të Robin Williams, Emma Watson, Miley Cyrus dhe shumë, shumë personazhe të tjerë. Pas dhëmsh për të dhuruar. Përdor në vend të vajrave, përdor uh, pastën e dhëmbëve. Mm -hmm. Dhe ka thënë për një pikturë, për një portret, çfarë kushtojnë të bërë? ë uh, e është dashur plot të 200 or për ta bërë dhe më shumë se 30 pasta dhëmbësh. 30 tubeta do thua? 30 tubeta po. Po. Okej, okay, në fund dalin mirë, dalin më njëjë. Dalën shumë bukur. Ky zotëri që shkroi më vonë Elton John me siguri mm -hmm. po? Po. Nga syzytë të dallave këtu. Wow, më pafaqë dhëmbë. Ja jo, kuptohet në portret. Mirë po, po ti hiqje syzytë, nuk duket si dikush tjetër. Ka mundësi që i bëjmë kaq ngjyrë këy, ka pas. Po, mer nga këto me mikse, kështu që janë bluën me të kuqe e kështu. Po. Bravo, ishtë qoftë, bravo, bravo Mergullojshma mm. Lomt <laughs> Wow, jeri Wow, po me, që, e tini Po wow, mirë, këti të që mërë mund e mua në që pikturat e këti të bëra me pasë dëmbësh mm -hmm. Do të kene edhe aromën e tyre Karakteristike Karakteristike Normal Që dhoma do të vi qitë po unë era pasë dëmbësh Era pasë të rti Po dhoma bashkë të <laughs> Po E, era pasë të rti mm -hmm. Po Varet Eze fresku e se Në mm. të gjithë nga Po dhe jetë shumë refresku e se po <laughs> Oh, refreshing <laughs> oh, yeah. Tani, unë këtoj nuk e kuptoj mm. Nuk ishte bojra në vëndin ku e dhonë dhe kjo dhe i nër... fut pasë dhe së dhëmve Normal, Normal po që ka bojra, pa, por... E gjithmon kjo tendenca e që të bëjt diqka ndryshën nga njerëzit e tjarë Unë dhe i bëjmë e pasë dhe më shumë mm. E ka përvorë dhe mësa duke që ka rezultat Mendoj që nuk kam betur... Mendoj që kjo e para nuk është i pari kjo Kjo e pasë dhe dhëmve... Pa... Po besojm se nuk kanë bërë njëri pa bërë gjëra. Po, të çuditshme. Mirë. Ej, kur dish prindajm ato letrat? Kur do të bëjmë këtë lojën tonë? Sa i njëojm kolegun e tire e tire e tire e tire e tire. Po, do, unë i kam gati. Shpër, I ke ganti letra, mundi shpun lashmë? Po. I kam i gati, jemi në margjë të hedhim. Është moment shumë i mirë për ta bërë lojën me zhdashur sa i njëojm kolegun tani në klubin e mësuesit. Duhet dish prindajon? Bolli shprëndas ti njëri. Mhm. Mhm. Gëza iri. Për të olva dhe këta herë Ta që zosh, Yeri Ah, së rishnë Han, Yeri? Unë dhe paskan Oh, Yeri, prabë Kamë shumë fatë Ok, anuloj lojën. Ja, nuk ka problem për mua. Sa njëmijërin do bëhet? Sa njëmijërin mish dashur. Objekti lojën është shumë i lehtë. Un kam 3 pyjet, të cilat do t'ia drejtoj jerit, por më parë Altini dhe Or, të cilët do të përgjigjen sikur janë njerëj, do të mundohen të parashikojnë përgjigjet e jerit. Le të shohim se sa e dalin. Ju mund të bëni dhënë gjën në 0692070222 ata të tre që kanë 3 përgjigje të sakta dhe identike me ato që Jeri do t'jap më pas kur ne të ballafaqohemi me të, do të fitojnë edhe lojën e ditës së sotme. Doni nga një lapostiri u të dy? Jo, jo, i shkruani. Kemi zgjidhje. I keni gjëra? Okej, okay, okay. okay, në rregull. Atëherë le të fillojmë me lojën, lojën e jerit. Jeri. Do të zgjidhje. Të jesh shumë i apo e në këtë rast e bukur, mm hmhm, por të hash një grush në fytyrë çdo mëngjes, oh, atë të, të nzihet syri apo më mirë të jesh e shumë të uar. A diç po të hash grusht të mëngjes. Po, nuk do hash grusht të mëngjes. Po çdo mëngjes? Po tani gjithmonë do dalim me sy të nxirë. Atëre. Kjo është pak e vështirë. Në një rast, e jeri ishte bukur, por çdo mëngjes dikush e godet me një grusht në sy dhe jeri di nxiet syri. Dhe gjithë ditën njëri sy e ka të nxirë. Ose në rastin tjetër, jeri mund të zgjeli që të mos hajë një grusht në fytyrë çdo mëngjes por ti ta shëmtuar. Tanë zgjidhin vetë. Kjo është dilema vështirë, në faktë. është dilema vështirë. Tu të do shikohet edhe jeri ku që ndronë. Po, po, po, po. <gjohet> Te e për e vështirë, në faktë. Okej. Okay. Që të me ndosh, fa? Pyrrë dhe dytë. Jeri. Do të zgjidhje. Të kishe aftësin për të valzuar si Michael Jackson, apo të kesh zërin e Freddie Mercury't. Të shi, ka një gjithë që, që Michael Jackson kërten bukur, edhe këndon bukur, Por ieri mund zgjidhë midis lëvizjeve të Michael Jacksonit dhe, dhe zërit të Freddie Mercuryt. Okej. Okay. Okej? Okay? Ba. Me pyetja nr. 3. Ieri do të preferoje të ishe si shqiponj dhe hundskab, por e mbaruar nga veshët. O oh, bo bo. Ah <laughs> po të të gjoje shkëlqyëshëm, po të mos shie një hiqë. Um, edhe kjo dileme madhe. Dhe kjo dileme madhe. Dhe kjo është dileme. Ma. dileme dhe me okay, shqipo të shqipojnë ose shurdët? Ose së shqipojnë, por e nëbaruar nga, nga veshët, ose me veshët pibës, por o që nuk, nuk, nuk shikon veshet. një hiqë. Hmm? Kujtësë. Këtu e të rëpjotit për nështi, jeri njeri mund të rikëthesh Ne do të shkojmë të kë Iris mish dashur kën nga vjetër Nga kolona zanore e filmit City of Angels Se dikushëm, pa pa mund të rikëthesh jeri uh, Do të shkojmë të, do të shkojmë të kë lajme do rëstet Dhe mandaj do të këthemi me përqyqet e jerit Dhe lojen e zërit për gjumër Të në klubin e më që si të kujtoj Se kemi një anagram dhe shton samuraj Sot në bas pak do të kemi dhe emrin e fituasit. I'll ever be and I don't want to go home right now and all I could taste is this moment and all I can breathe is your life and sooner or later it's over I just don't Moment of truth in your lies Whenever things feels like the news Yeah you bleed just to know Mështë këni ardhë në krybin e mqesit, mështë që përshëndesin të të djetë në këtome, në të unë jam blendit pash me jeri në akini në ordin e dhe lori, si shtë mqesit dhe në le dyrojnë fitore në të një njërit për jush ati, apo asaj që i pari apo e para erdi në përgjënë, në sakë për tonë samurajnë që ishte sanatorium, joh. sanatorium, sanatorium, <coughs> E ka e gjetur Samio i pari Të lunë, Samio sot ka fituar një orë nga primi muoqës Samio ka numrin që mbaron me 2-5-5 një numër 255. Vodafone është në numër Vodafone me 2-5-5 Samio t'i e fitu e si i pari me përgjishën e sak për anagramën Bravo Do të qëtë To të në që ishte shumë me vështirë sot mm -hmm. E vërtet Si mesajët vonuan pak E ti Por uh, kur ndimë a erdi... Duk e fënë edhe astronomia, armatosu një... Armatosu një tjë tjë tjë tjë. Samuraj fundi. Armatosu një... Po, gjithë <laughs> më shumë shumë gjithë tjë tjë. Me shpata samuraj ja. shpo. Mirë, mm. okej. Okay. Uh, Vecë kësaj kishime dhe lojën e jirit. Unë jem gati. Një Je gati. <laughs> tjere, gati. Tre lojë e jirit. Por sot sa njojmë kolegën e jirim ishda shursepse kësaj ira letra me vrimë kështu që... E sa të heru për Ështa herë rresht. Do munden tre tre rreshte jo, ka bër. Jo, ke bër ti, ke qendëti. Një herë arti. Ka qendëti, po. Nice, okay. Atë tre minuta për ty janë këto. Mm -hmm. E rishikojmë pastaj se si janë përgjigjur dëgjuesit dhe si janë përgjigjur kolegët këtu sa të njohim, pyetë e parë. Do të zgjidhje. Të ishe. Ja, po e bukur. Por çdo mëngjes të hash një grusht në fytyrë, një grusht balli. Në fytyrë pun që të të nzihet një sy dhe ashtu do duhet të jesh gjithë ditën me një sy ndoshta më vjosur pak, apo të jesh e shëmtuar. Por ska grushta në mëngjes. Ky është një ritual i përditshëm. I përditshëm. Ti je më shtuuar sepse bukuria nuk është gjithçka jet, oh. në jetë tepër... dhe dhuna për moment. Dhuna është e pa pranueshmëri. Është e pa pranueshmëri. Bravo, faleminderit. Jam shumë dakord me jerin. Okej. Okay. Shumë mirë. Atë le të shikojmë se çfarë ka thën Altin. Po altini. dhe është i ërmë. Altin. Të jetë e bukur. Të jetë e bukur. Jo, Altin. Oh, mos vien keq. Bravo Volta. Mos i rrisni temat. Këshë shqiptar djonës. Stomë djonës. Po më kush do të marr vesh tani kot? Si kush marri si do të marr vesh? Çdo të marr vesh çdo mëngjes? Duhet dal në çdo mëngjes me sy të ndjir. Pastaj edhe sikur mos të merre vesh zunë për vesh, ja, ja dakor. Dakor, një sekondë, është shumë e bukur, ne tham ish me bugur, po, po, do ishte shumë e bukur, po pastaj do dilën në mëngjes me izulin. Po grimi, dhile. grimi. Po s'do dilte njëri, jeri që të thosh se kush ta ka bërat sy? <gullan> <gullan> kohen, sko, i kemi pasë rregulluar situatën. Mbas sipërkoi njëri të dinë. Do duan ti kam edhe un Altini, por un po kam ndërgullis gur nga mali, do <gullan> të mos i trini kështu. Po një grup A, që ti e ke mëvon vërdall çdo gjë serioze. Okej, okay, mirë shumë. <gullan> Tani duhet me shjeri, të zgjedhësh midis dy talenteve, dakor ti. Do të ofrojmë këto dy talente. Të kesh lvizjet e Michael Jacksonit në Mallzim. Ah -hmm. po, të kesh zërin e Freddie Mercuryt. Shumë kujdes, kujdes. U, uh, shumë. Kujdes, kujdes, kujdes, kujdes. Oh, po yes. mua m'pëlqen shumë të kërcej dhe nëse do di ti të kërcej akoma më bukur dhe për shefin tim. Ku ka më mirë? Oh, oh, po ti skëndom dot ieri. Pse s'doj si të kesh një sos si, si Freddie Mercury, është i rrallë fare. Po ne orë të ndryshme do këndoj vetëm për tierët, pastaj s'u dukat të futet në model. Po fondos i mungon kaq shumë ky zëri që kur ka vdekur Freddie. U e lvizet e Michael Jackson. Imitues të Michael Jackson nit ka kushtat e tij. Po imitues. Po on do jem një Michael Jackson i vogël. Sa kemi në rregull. Atëherë ieri zgjedh lvizjet e Michael Jackson. Ja ti kanë thënë aftosim për të gërthyer. <të> wow, 2 pikë për Altinën. 2 pikë për Hortën. Oh. Bravo, Hortë. Ja. Edhe Hortë ka gëzuar. Të gërtsë si Michael Jackson, mirë në rregull. Kjo është pyetja uh, e fundit. E fundit. Mhm. Mm të gërtsë syrin e shqiponjës, por thjesht e mbaruar nga veshur. Po, po. Ah? Apo, kur dëgjosh Pipës, dëgjosh shumë mirë, por mos shohësh Një një hish, mos e hoçit, jo. Ti me kataraktë. Nuk do të shihaja njerëzit e mi të dashur, natyrën e bukur. Jo, jo, jo, do shikojtë, do bëj kështu që ishte shumë keq nga syt kështu. Si atëherë. Si um, me thërëkur, e kupton? Po me thërëkur para. Si Ursula te 100 vjet vetëm. Atëherë unë do zgjidhja të shikoja më mirë dhe mos të dëgoja as mirë. Prandaj do zgjidhje sy shqiponjën. Sy shqiponjën. Sy shqiponj me veshët Oke, okay. <laughs> me veshët Pipens. Uh. <laughs> gabi Gabi Madin. Tre paraz. Si shivoj. Wow! Bravo! Fantastike. E ja ka zbërthyer. Kaq shumë herë sa jerit po e lut. A jom të më keni disa çka tani? Olta po më jep më mirë se çdo. Mirë, oke, faleminderit. Kemi edhe pak kohë, kemi edhe pak kohë, derisa Olta që ti e ngrafme fituensin. Ne mund lëshojm tani lojën miqdashur e zërit të pergjumur. Kuajtës, Altini çdo mëngjes zgjedh një, një personazh e sëlë ato me zërin e trashur këtu në klubin e mëngjesit, që e bën të vështirë për ta identifikuar. Kështu që duhet mundohemi pak por ndoshta e zbulojm se për kë bëhet fjalë sot. Jo ka ashtëll ambas, nuk mësh dashur që të futem kaq thellë në këtë botën analitike që është ndonjëherë shumë e komplikuar. E marr pak më thjeshmë me sportivitet dieton punën. Okej. Okay. Oh, ja, ja, ja. Kjo është e bëj shumë vështira, jo ka çfarë. Përveç faktit që ky flet nga mbrapa një dericqe, <laughs> ose në një vakum, pse e kanë futur në një kavanoz gjigant këtë dhe i flasin nga, ajo po gjithsesi, ëh uh, është dikush që më sa duket, më sa duket, merret me analizë, por jo shumë thellë mm -hmm. në këtë botë e analizave analitike, kodon sa çfarë. E dëgjojmë ndër tjetra. Jo ka shtatë u jam, mbas nuk më është dashur se tfutem kaçtell në këtë botën analitike që është ndonjëherë shumë e komplikuar. E marr pak moshi, shumë më sportivitet, jetën, punën. Okej. Okay. Kujdes, kushtet e personazhit i ditës së sotme miq dashur, këto mbetet për t'u gjetur, sa <laughs> <sos laughs> duhen e ngjesisit mister deri tani. Nuk ju japim asnjë ndihmë më von, do t'ju ndihmojmë ndoshta, por tani shkojmë në reklamë, themi mbas pak me më shumë muzikë në klubin e mjesit nga Freddie Mercury. Pam, pam, pam, pam. Ej, mishë të erë dhe të në krybin e mqesit, mishë dha shuri përshëndesim që të gjithë edhe e orëmi ditë fantastike Unë jam blindi këtu bashkë me irë në atyri në ojëtën edhe Lorin në të gjdo mëngjesi jemi së bashku Nga ora 7.19 në, në valet e krave FM në 100.4, bashkë me ne është olta, këtë, olta reka, gjat, edhe Olta, këtu Olta Rejka Qëve t'a jo gjatë, e gjithë ashtu edhe Lorin, Lorin, Terezi qëve t'a i gjatë Këkoj që e këtu Bon, po, çka ka këtu. Am, mm -hmm. le të japim vëmendim për këtë vajzën që na ka ardhur sot. E pra, puna është vajz. është vajzë. Kjo është, kjo është, kjo është dukshme. Pa, nuk është artan fuga, po jo, blet difeziu. Jo, jo, jo, jo. Mirëdashur, nuk është as artan fuga, as blet difeziu. Mund të jemi një lloj feminitetit në në, në diksionin e saj në, në mënyrën është, se si ajo flet, dhe kjo nuk vjen sepse është një burr feminin, por sepse është një vajzë që po flet. Që çu jë dëgjojini në këtë kontekst, sigurisht zëri është trashur, por është një vajzë dhe altini mund të mos e çojë si është një vajzë e E... E... E... E... E... E... E... e, e, e, e, e. <laughs> ekranit, pra, ekranit, një bajs e ekranit. <laughs> jo, kaj që të thell, Amba, se nuk më është dashu, që si të futëm kaj që thell në këtë botën analitike, që është në një shumë e komplikuar, e marë pak më thjesht, nuk me sportivitet, jetën, punën. është një bajs për që e merë thjesht dhe me sportivitet, sportivitet. jetën dhe punën. Nuk duket, në fakt, duket si kërë merë shumë ser Unë e vëdi, unë nuk e fush sporte të njerëzit sportiv, domethënë, fush sportsh tek njerëzit klasik. Nëse do të thoja, ë, nëse do të detyrohesha që ta kategorizoj atikur, dikur mund të këtë qen sportive. Kur, po, dikur. Dikur. Dikur kur ishim gimnastë. Kur ishte 16 vjeç. Po. Po sigurisht. Sigurisht. Ti je i bë të dakord me mua apo je Unë jam dakord me ty. Okej. Okej. Që sjë po mundojmë thjesht të ndihmojmë pak. Kjo është gjitha. Kaç po mundojmë që të bëjmë? 06-79-27-222 Po, altinim? Jo, mund të themi, them që Ka një të folur Ka një të folur Të shpet për këtë shquat Ka një të folur të shpet për këtë shquat Shquat për të rrrr Të të altinim, të rrrr Duket si quka pika, altinim E përdo Mishë të dje Dhe Me qëlloj Me qëlloj në disa Më qelloj. Jo, jo, më qelloj këta dëgo, e kam batalin. Se më nuk dua që të bëj si kur zbres nga Hëna apo çfar, po ë kisha përballë dje një makinë. Ë ja mbajmë edhe targat në fakt. Mo them targat. Okej. Le le themi që që Jo, po që ta di që mund të ndër. Ishte 808 CS në fund. Po gjithasemën por në këtë ishte makinë bardhë luksoze. Mund mm të -hmm. ketë ah përpara. E kupton? Dhe u shkëmbyem, u shkëmbyem. Un vjen këte ja këtej ai në të kundërt, apo nuk ishi e shikoj ato sepse makinat luksoze janë janë me xama të zinë. Ja me xama të zinë. Nuk e di se kush ishte brenda në atë. Mund të kenë qenë 2, 3, borgjes, 4. Mund të kenë qenë Laca, po mm -hmm. kjo është domethënë. Ëh dhe dhe në momentin që u shkëmbyem, po ai shkon pasqyr, na pas. Ëh mm -hmm. dhe nxorën një qese me patatina, Enkanoce nga sa duket kishte fëminë anën e pasagjerit makin. edhe i hodhën nga makina. Atëhën i, e... i hodhën, por makina A... ishte ndoshta 2011-s, ndoshta 2012-s, ndoshta 2013-s, nuk e di, nga këto. Genesis X6, diçka e tillë. ë nga këto treta 2011, 2013. Po. Dhe i frakan ato gjërat. Antë nga mm -hmm. makina. Dhe sa më shumë kalojnë vitet Açmët në veriçun bën njerëzit. Kur e përdorin qytetin si një kosh gjigant për larash, domethënë ku ti mund hedhësh gjithçka. E kuptoj, nuk është detyra ime, nuk jam unë me tagrin, dhe nuk po them që shfaj i atij apo asaj tjetër. Po fajin kolektiv, kta njerëz që kanë para. Kta njerëz që e shijojnë jetën, që ngasin makina mbi 80.000 € në çmim, që mam merr mendja mua dalin jashtë vendi se kanë Lerman. të mjetet ekonomike tani viza s'ka. E kupton? Kërcasen, ikin, shojnë, ka. bëjnë në Itali, në Francë, në Ku diun tani? Çfarë shikojnë anti? Çfarë çfarë sillin me vete kur kur vin? Kur vin si ka mundsi? Jo, andej nuk hedhin as bishtin e cigares, duhet të gjenin një vend posaçëm për këtë. 2014. 2014. Dhe dhe e di pse, sepse sepse ato qëse të ushimeve që u flakën ishin qëse nga ato që hanë kalamajt. Mm -hmm. Dhe jam pothuajse i sigurt që që dikush që ishte në atë makinë ishte fëmijë që po i hidhte. Dhe me siguri pastaj prindi ishte bashkë me të. Ose këtë kuptoi unë. Edhe edhe më më vjen shumë peshti. Shikoj njerëzit që që e, e mbarojnë një paketë me cigare, e bëjnë top edhe e hedhin atje. Shikoj çunën që, që fshin majonezën mbasi kanë mbaruar një sanduiç edhe e hedhin letrën te cilin kishin mbështjellë sanduiçin në trotuar. trotuar. Mm. Edhe e ke parasysh, nuk u bën fare për shtypjen. Ka shumë njerëz që si u bën shumë për shtypjen. Edhe që e bëjnë këtë, e, e mbajnë atë. Po ka akoma, kaq shumë njerëz pisanjos. Kaq shumë njerëz. Ku do të pa pa dhe fshihte njëherë sidomos këtë. Dhe e kuptoi, e kuptojnë vitin 92, e 93. Kur erdhi Papa herën e fundit, mm. ëh, një herë, baimon kam xhen një ditë, atë ditë dije, kam dalë së ditë me xhaxhain tim. Pam dhe spa, i cili uh, bashkë me mua po Po sikonin se si ishte pastruar qyteti, u pastrua qyteti. Mm -hmm. Nuk e di ka qen 92-a 93 kur erdhi Papa. Shumë herë. Edhe Tirana ishte ishte fshir atë ditë, domethënë ishin ishin bërë ca aksione, kishin ja 2-3 ditë që u pastrua ne ujon në, në Bregë se kishin filluar domethënë mm kjo hedhja -hmm. e plërave se ishte ai, disa që është filluar tranzicionin. Edhe Tirana atë ditë ndriste. Për për një ditë. Edhe na bënte shumë përshtypje që. Kishe ardhur Papa. Dhe tani vjen mbas kanë kaluar kaç shumë vjet, 20 vjet më vonë. Pak më shumë se 20 vjet më vonë. Kjo do të shoqësh përsërit. Dhe situata është qoti prap ke nevojë të bësh të njëjtin aksion të madh për të pastruar qytetin sepse qyteti është po aq zhul. Do të thonë kanë kaluar 20 vjet nga papa në pap nga Giovanni. Jemi në të njëjtën situatë. Ishte John Paul atyre dhe prap Francesco dhe ne jemi ne jemi prap aty, ne jemi prap duke duke i flaq gjërat prap Çelsira. Prap Çelsira. Prap Çelsira, po ne veria është 20 herë më e madhe 20 vjet më vonë, bon, mendoj. La këto një, nuk e di. Do më thii, a mund të bësh diçka për shkakun ti turprosh? Se se të vjen xhami në makinë. Të vjen një realisht të tenti turpësh. Po. Ja një gjë, vërtet vjen kjo që ti turpësh, po këta njerëz nuk kanë turp. Po, jam të bashkëtuar që nuk do turpërohen nga asnjë gjë tjetër, përderisa bën një lloj veprimi të tillë. Kjo ishte ajo. Altini ka një ide, mund të. Mund të lutë ta thyë xhamin. Edhe rrihesh. Mund të marrësh i thullet ta thyesh xhamin. Po, më pas Altini, pastaj, jo më yon. Ishh peng aty, më rregulloj. Shiko, shumë për ty, shumë për ty mund të jen un un po këtyre lacave ka kanë falur ata lacat, domethan ata qi merren ja me ata qi merren me droge, me vrasje, me prostitucion, le t hevin në një qesë, s'ka problem. Nuk do në në në, në, në, në, në, në, në, <të> në rreth e qytetit. Nuk mëni çesë, mëni qesë se një njeriu. Nuk do, nuk do, nuk do, nuk do iim te kata. Po po them për kta, për kta, për ata që na majoneza, për kta. Kë mbra për kta qi dalin jashtëtetë, kta qi sillin, sillin, shkon jashtëtetë, sillin vetëm çanta sillin. Pastë pastë dukara si gjë ndonjësi. E kupton? Vetëm vetëm në një kshu, nëse. Varja, ja varim, ja varim. Okej, okay, ja varim. Yeah, Kaish Popersot. Faleminderit shumë. Ëh, shkojmë të larum ish dashur Kiss and Not Tell, thuhet kë kën? Puth dhe mos trego. Po mos trego. Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, ajt, dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Duke prekurse ndet në një dyqan të rrit e dëshira për t'i blera to, nda jesh më mirë të mos i prekni pas i kështu do t'u kurse një më shumë. Truri i strutit është mi vogët se syri i ti. Vrasja i një pandin në kin dënohet me vdekja. Ledzimi për mes ekranit është 10% më i gadalë që se ledzimi nga letra. Nëse gjendje ju a e humorit luhatet nga e gëzuar në të hithëruar në mënyrë të shpejtë, kjo të regom se ju mungom di kush. Për të partë të gjitha video që aktualisht ndodhe në Youtube, do të dueshin 1700 vita. Kjo është të pia me vogu që mund të keni parë ndo njëherë, gjërsia e saj është vetëm 5 metra katror, ajo ndodhet në Anglinë në qytetin Barnsbury, për të shkuar në dhomën e gjumit duhet të njitën e në shkallë që ndodhen pran kuzhinës. Kjo shtëpit tashmë është në shqitja dhe e imaginoni do të shmimin e saj. Êshtë 2750.000 pound, pasi ajo konsiderojë si shtëpia më unike dhe më e vogla në gjithë botën. I njohur si lumi më i bukur në bot, lumi me pes në gjyra ndodhen në Kolumbi dhe cilësojë si një qudje vërtet biologike. Në pjesën më të madhe të vitit është i pa përshkueshëm përshkak të rrymave të rëmbyeshme dhe thuhet se është lumi që rjedh nga parajsa përshkak të bukurisë të ti. Pronarët e akuariumit Polar Ocean në Kin kan kryuar një restorant brenda këti akuariumi ka ishtë veçantë sa që teksashion një vakë të duket si kur në ton brenda ti pram breshkave apo peshka qenve të ndryshëm. Njerëzit e cilë nit ngasin biçikletën kanë thënë se janë më të lumtur dhe më produktiv se ata që përdorin mjetet e tjera për të shkuar në punë. Më shumë se 89% të të pyeturve kanë thënë se lëvizja me biçikletë i bën ata të jenë në një humor më të mirë pasi lëm punën e tyre. Edhe nga kjo ndikohen edhe partneret shoqëria dhe familja. Çanta Porsche lejon përdoruesit të karikojnë smartfonat ndërsa janë duke ecur. Kjo çantë u shfaq në panairin IFA 2014 që u zhvillua në Berlin në 4 shtator të 2014-s. Një nga veçorrit kryesore të qantas është bateria e brendshme me tre porta u së bëje që mund të përdorem për të karikuar telefonat, tabletët dhe kompjuterat. Kjo qantë vjen me njërë të kushe dhe të zez dhe kushton 529 dolar për versionin për kompjuter dhe 599 dolar për versionin për pajisjet Mac. This is Club FM 100.4 Mishtë të këni ardo në klubin e mqesit, mishtashur, 8.37 minuta ashtora në këto moment e unë jam blendi këtu gati për lojnë e sot me nga lajmet. Kujdes, shfar mungon nga lajmet, unë do t'ju javë një lajmë, ju duhet më, më aplëconi atë lajmë, aty ku unë kam lëndi shka që mungon. Kujdes, jeni gati? Gati. Mishtashur, mund të dhini që në konfliktin Ukrajinas ka pasu zhvillime gjatë javës kaluar dhe kësa jave të premten e kaluar në faktë u në nënshkrua një armë pushim midis Ukrajinës dhe rebelve separatist. Kë armë pushim unë nënshkrua në këtë qytet. Ku? Në cilin qytet. 06-19-27-12-22, dërgoni mesajt uaja paharuar dhe emrin për qënë fituaz. Pra, armë pushimi që unë nënshkrua të premdë në midis rebelve dhe Ukrajinës, unë nënshkrua në këtë qytet, cilje qyteti për cilin përflasim, nëse edini është loja munges, angaleja me të kujdes, du tregonin se intiçni ngjarjet me vëmendje. Ndërkohë, kemi gati edhe një pop quiz nga fjalori i gjus shqipe, katër fjalë shqipe. Jakovin. Dhe tani, qellore, për çdo shqiptar patriot, rilinda apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Vjen pop quiz Gati? Gati Gati Atërës, të kemi ndalur me fjallorin ton të mëregulluash më gjusë Shqipen të gërma <hah> <hah> ha, hih, <hah> <hah> Gërma H, <hah> një <hah> gjdashur H si hëna H uh -huh. si hëna në qiel Gati jeri? Gati Gati jertin? Gati jertin? Gati jertin? Gati. Okay. Atëherë, kujdes, nga prefiksimet me h, ishasur unë i lexoj prefiksimin, ju më jepni fjalët, katër janë fjalët, nuk janë vështira, e dim se fillojnë të gjitha me h, kjo e bën akoma më të lehtë. 0692070222 është numri i telefonit 0692070222, ju më dërgoni mesazhet mm -hmm. tuaja për dhuratat dhe nuk kushtojn absolutisht asgjë. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Lëndë hidur që dëmton organizmat e gjau ose shkakton vdekjen e tyre. Kujdes. Lëndë hidhur që dëmton organizmat e gjallë ose shkakton vdekjen e tyre. Mhm. Uh -huh. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Me uh h, -huh. gjithmonë me h. Uh mhm. -huh. Kujdes. Gjendje e vështirë. Amundim që vjen nga mungesa e diçkaje, nga vuajtjet. Një nevojë e madhe, e keqe. Këto mbi rthyaltin. Një gjendje e vështirë, a mundim që vjen nga mungesa e diçkaje, nga vuajtjet. Nevojë e madhe, e keqe. Ky është për kufizimin fjalorin e gjithë shqip. Një, një, një oj e madhe, e, e keqe. Po. Mm. Por nuk jo, fillon me h. Fillon me h. <laughs> Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3? Pyetja nr. 3 olta pa përkohsisht tani për tani ëh mm -hmm. kjo është përkohsisht <laughs> tani për tani kjo është mm -hmm. për konfuzimin tim ime ime ime pyetja numër 4 pyetja numër 4 vija rrethore më e teime në hapësir deri ku arrin vështrimi i yn ok vija rrethore më e teime në hapësir deri ku arrin Vështë një dhënë Okej Dekord 069 27 22 Rëthore sepse po të rotullohë është 360 grad 069 27 22 Po mos e bëni me qytet Nuk funksionon me qytet Këta e mba spak Kërubim qesit e 47 minuta miq dashur mish dashur is te keni ardhur ne klubin e mësuesit ju përshëndesim fort not like you hold me hold me kishën shkruar disa mesazhe pak më parë thoshin kënga ditës kënga ditës nuk është transmetuar akoma kënga ditës është nga Michael Jackson sot kështu që kujdes kur të transmetohet atëherë do t'i dërgojë mesazhet kënga ditës i parë do, Unë do të jetë fitues un do t'i jap një ndihnë vogël me këtë vajzën miq dashur zërin e cilës Altini ka transformuar është një vajzë që ka prezantuar dhe prezanton Programet të më mëdhaja Që bashkpunon Dhe bashkpunon të në të kaluarën Dhe mm. do të bashkdojt bashkpunoj Dhe shta për qithmon me, me një instint të vitit Emrat vidit. të mdhenj Dhe pesha të rënda Keni parasysh vet oh. mm -hmm. Po Në në Gjera serioze Në televizion Gjera me pe Unë si kam paras një herë me thëndrejten uh... Edo unë <laughs> Shtet një që uh... mendoj Por Nuk e t'i përse Kam pas një këshu kam pas një Janë emisionu me patenta po. në tër Ok. Kaç? Kaqë. Ja, nëse e gjeni veten tek ato që them unë, nëse edhe ju si unë sikeni parë ndonjëherë, atëherë do të jeni të kësaj personazhi. Eksaktë qoshas. <laughs> ok, mirë, vazhdojmë. Është është koha më i ç për të bërë zgjidhjen e popquizi tani shumë shpejt son klubin e mëjesit. Pyetja e parë është për ty Jeri. Tam. Është lëndë hidhur që dëmton organizmin e gjallë ose Shka këton vdekin e ti Helmi Helmi Hjëmi është përkuvisimi <laughs> miqdashur në fjallore në gjusë Shqipe i fjallës Helm Një lëndë e hidhur që të mtonë organismat e gjallë Apo shka këton vdekin e tyre Pyetja e dytë për ty e altin Gjendje e vështir mundim që vjen nga mungeset i çkaj Nga vuajtjet në voje madhe e keqe Hall, hall, marshal, bravo. Hall, nga fjalori i gjuhëshipë kësh për kufizimin e fjalës. Diksë njerëzit në këtë vend janë më shumë halle. Është vërtet, halle madh ky vend po. Përdja e tretë është për ty,olta. Përkohësisht, tani për tani. Hprh. Hprh. Bravo. Hprh. Është një fjalë e vetme. Hprh. Shkruhet bashkë, hprh. Është një fjalë shqipe. Ja u mëso ti diçka. Unë se di jam me tënd drejtën. Hprh. Është një fjalë. Mund të eksistohet hprh. pothuajse. Përë botë të përra Ja mi pindu që doa kështë shkajtër hë për rë Po më sa të dja, <laughs> tani da shkajtë hë për rë Tani është një Gjë gëmë për pjohë Pas të përra Paspecis, pas pa, paspecis. <laughs> zi themin në Shqip. Ehm um, pyetja e fundit është për Jerin në një tjetër. Via rrethore, më e tejme në hapësirë deri ku arrin vështrimi ynë. Horizont. Horizont. Bravo Jeri. Kush wow. është fituesi Holta? Ës Bledari 580, i boronumri fiton kontroll të plot në spitalin e Lekës. Horizont. Amerikan. Bravo. Ës sakt. Mirë, faleminderit shumë. Ehm um, më duket, më duket se kemi edhe një fitues tjetër, miqdashur për uh, lajmin me mungesa, pyeta se ku është firmosur në ditën e premë të armë pushimi midis rebelve dhe Ukrajinës. Në Minsk! Në më nëllëta. Oh my god! Të Unë të falen, erda të thash, të Minsk pa... është sakt! Ujdes! <laughs> U, hmm. qënë ka një olta këtu. Ha pra. Që ka thënë Minsk. Minsk! Nën tretë dujnë baronumër, që ka dë bileta për në sinë e plenës. Bravo, olta! Minsku i Bielorusisë në zhvendin miqë ku... U firmos edhe armbushimi që deri tani ka bajtur fatmirësisht midis uh, rebelëve separatistë dhe shtetit ukrainës. Mirë, uh, mund të bëjmë një tjetër? Kujdes, kemi më ungesa nga lajmet. Unë ju jap një lajm dhe ju mundeni të përgjigjeni. Okej, okay, kujdes. Atëherë, miq dashur. Ton ton në Britaninë e Madhe njëri nga antarët shumë shpejt këtë javë do të këtë një vot për të fituar pavarësin e përtundar nga Britania e Madhe cili në zhvendi që po ndahet ndoshta ndoshta po ndahet nga Britania e Madhe 06-19-27-12-22 dërgonë me sa shgjetuaja paharuar dhe emri për që më fitues ka një referendum pra që pëndodhe atje për pavarësi, kujtës ku 069 27 22, 22 Do kukës vë në tanim me Forgive and Forget 25 minuta e vazhdo në tjenu me klubin e mgjesit në klab FM 114 dhe nekane në klab të vëz dhe unë do atë ju kujtoj që bileta mërë e gërvishë dhe se nga lotoj 6 nga 39 Yes, yes, yes Quhet 6 besh 6 besh Ajo kushton vetëm 7 të 10 lek Por ju mund fitoni plot 15 shmimet të mëdha Prej 7.5 milion lek të vjetra mm -hmm. Se dhe shumë të shmime në kategoritë të tjera Të gjitë lojtarët mi afton të gërvishin lojë një Dhe duhet formoj në kombinimin e 2 zarave Numër 11 që t'i em fitues yes. Por ju mund provoni fatin tuaj sërish Duk e gërvishru në lojë nëmër 2 Shka 2 lo dhe mund të provosh fatin tënd dy herë. Biletat që është e drejta kushton vetëm 70 lekë. Kjo është si e rëndësishme gjithashtu. Faleminderit edhe ti. Për çdo informacion shpesh bashkë gjithashtu gjeni në çdo pikë ku ka Loto. Tani, ëh, në klubin e mëjesit, e para do e të tregojë të një fotografi të jashtëzakonshme. Me njërin që arrin, wow, është shumë më dhe po arrin të Mund i kuajt. Do ta gjeni te faqja on Facebook, do të shkoni atje. Është njëri një që mund të shtri kuajt, mund të flas kuajve. Edhe mundi shtri ata. Pra ata binden. Binden është wow. nda këta njerëzit që bëjnë nga ato ushtrimet me si cirkut pothuajse. Por uh, gjithsesi, e keni të faqen në Facebook, Facebook bë kompraksion klubi im. Gjithashtu keni edhe temën uh, për cilën kemi pyetur sot. Nëse bëni një llogari të vogël, miq dashur, cilat janë sa mjete elektronike, teknologjike përdorni çdo ditë? Po mendoj pak për mm. gjërat që përdorim çdo ditë mjete elektronike, teknologjike dhe sigurisht se jeta është mbushur plot me to. Unë e filloj ditën me një alarm që bie nga celulari chantia është si të thonë zgjimi i parë që më sill mua nga bota e ëndrave gjumi ato të kaluara tek në, në realitet në ndërgjigsim po por përmes teknologjisë vjen uh -huh. sërish aty e pasoi do të vazhdosh me makinën e rrojës me kompjuterin që do ta haposh emailin që do ta përdorësh që është inteligjencë vetë për të dërguar oltës materiale të ndryshme për shembull nuk kam nevojë të ti printoj këtu apo të unë uh -huh. se çfarë gjëra të tjera jo facebooku jo komunikimi jo tema dalim pastaj hybim në makinë Vim këtu e dajës një mjët. Shkojmë një, ego tonë, džiška, džiška. Qëga horat, si mbajmë dorë, sajësie i sjojëm. To džiša, to džiša, to džiška. Njëmi tratuanë ga të gënë žijë. Kërësie bëjën shumë. George Ezra jë më nëshronit tonët, tuajat, në façën tonën Facebook. Ta një vjen me blame it on me, jago shtë. By the gods of me and you, We ready ways for to find ourselves some truth, ooh. Why wait and for no why wait and for We count the days of aviso since que us the we me we found ourselves a treasure do it to the way you Why wait and for no why wait and for Why wait and for no why wait and Thank you. Blossom, good in the carnival Your confidence forgotten I see the gypsies roll What you waiting for What you waiting for Tararar tat ta tararar tat ta tararar tat ta o tararar tat ta e më zgjendëm grupin MJC më shtatësh historia tani 99 e shkuar tani për Okej mirë bëni veten tashi edhe bëhuni serioz. Um yeri tam Olta? Pa. Altin, këtu Le t'filojmë me dhënjën e duratave Po ba Jepi ollëta të lukëm Unë po jep emrat, ti ollëta jep numrat Ti gerit, jesht bëj muzikë Ha, jepi një Atëherë është Vjelëta që ka qëtër tre përëtjet sa e njojë mirin Bravo Katërgjashnjë një baro numëri fiton një durat nga nëzë kafe Ha, me ilumët Si ka emre dhe njerë, Vjelëta Vjelëta Ta kanë qëtër zërinë ati Wow është Alketa VCO Oh, është. Oh, ka jetur Ingridi dhe fitojë një kurs tek Art Center. A e ke na vësiu ushtë, po? Po. Ja atë gjën. Jo, ka shtofëlla mbasa, nuk më është dashur të ja shtoj se kat shtell. <laughs> vetëm jo, megjithmonë, vetëm al keta veshju si kisha menduar. E komplikuar. E mar pak më thjesht, më me sportivitet jetën, punën. Okej, mirë në rregull, ajo që ka. Wow. Wow. Ingridi. Dërkohë për këngën e ditës është Pamela, fiton një lule nga bota e luleve. Mm. Bravo Pamela. Të kanë gjetur Brrru. që është, Skoccia, fjale është që më Skocia, fjala e chimot e klajmit. As Skocia. As Skocia mishdashu e cila do të votojnë në një referendum për pavarësi nga Britania e Madhe. Skocia, mm. ëh, ç'i thoni juve? Ka ca burime natyrore shumë të mira atje, që do të shfrytëzohen për vendet. Kuptoahet. Hm? 2. Atëherë. Krasa wise ich über. Sa burime natyrore, bravo, flisni mirë, ka burime natyrore. Tha Në fakt një burim natyror është edhe, mirë thật alti. Mësili -rë. <rës> po një skocezë dëmën djeqarë. Po skocezën... Jo, a i kështë e fjarën për një whisky. Për një whisky. <rës> një dhe, të ne nuk shytëm fëmijët. <rës> kështu? Kështu. Kështu që e mundë... I dam të gjithë fituesit. Pa, pa. Ka më shumër që i kemi i dhe në fituesit, dhe i dam i po. Në regullë, mirë, uh, mishë, jeni me grubin e mqesit, valet e klab e firme në 174, edhe në ekranin e klab të vës, ne mundë bëjmë të një tjetër lajmë nga bota kujtes, ka mungesa në lajmë e, ju duhet i vendosin e tonë, nëse si keni qënë të vëmendëshëm me jonën, pak minuta në parktu, kër ishin lajmë e të orës nëmët, duhet dini të dini përgjigjën e sakt të pjotjesime. Dhe pjotje imë është me cilin vend balkanik, Mm. Janë arrestuar në një aksion antikoruptsion. Dy ministra dhe një deputet bashkë me të tjerë. Wow. Kujdes. Në çilin vend ballkanik? Tani, tani si Ristazi, si në Ballkan ja, arrestohen si ministrat e PPB-së. Po, po, po, po, në çilin vend ballkanik më dashur? Po, me pretendime për hyrje në Bashkimin Evropian, janë arrestuar Ristazi, dy ministra E një deputet, një deputet për korupcion. Për korupcion. 069 27 222 22, Dërgonë e mesajët uajan. Cili e shvendi. Grizzly Bear, shtidu i kësaj kënga, që të gjëjmë tani e këndon Angus dhe Julia Stone. When the swan Won't you stay with me just for a little while Can I take your hand is caught this way Center of Tirana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mesigjani and Gubinim Jesit, ne ju përshëndesim dhe <myshte> ju urojmë ditë fantastike. <myshte> Un jam Blendi do bashmej me Leni Organ dhe Lauren çdo mëngjes me juve. Nga 7 në 10. Um, a jeni gati shock Po, oh, sepse kanë arritur momenti i Sharkadios këtu në ekranin. Atëre Gonçalo ndan në një ekip që përbohet nga Olta dhe Jeri, ndërsa Çunat janë në një ekip tjetër që përbohet nga Un dhe Altini, miqdashur, dhe ndahemi keqas, keqas. Ato kanë vendosur për, për një fjalë. Është një ekip i dobët. Si që janë to Edhe një ekipi fort si që jemi unë dhe altini Përnda i gjimë në më shpejtë e ju Përnda i gjimë në më shpejtë e jua felek, Adhere, adhere Gojët e liga këtë punë kanë Objekti lojës është që ne të zbulujem se cilën fjallë Gozat kanë menduar Edhe ato të dhe gjenjën fjallën që ne kemi menduar Për to Por kjo të ndodhi bashkë më bashkëpunimin të uaj Që merë një pjesë në lojë në 0-6-9-27 Sa radio. Loja i që vendos diamt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vet. Yeah, yeah, yeah, yeah. Gati gati gati. Ta gjejmë bukur më gjeni, bukur pokor. Jemini gofra. Jo jo gjeni, mm, Kom, gjeni okay. ha, kjo ja. jo sot. Ta gjejmë usta. Nuk e. Ah, atë ju ha. Jo nuk ha atë. Po ta ha. Po pse gjuna. <laughs> Pandima. Ah, po pse? Kote. Po ajë po të shal. Po pse vini këto gjera sa janë gjera kështu. Lorën e jasht Thomas. Jan personale. Okej, në rregull, vazhdojmë vazhdojmë. Oh, okay, është një është një lloj veprimi, ojta, që zakonisht ndodh midis dy partnerëve. Po, ndodh, e drejt. Po. Oh, oh, oh, oh. Është akti dashurisë. Jo, akti dashurisë midis një femre dhe një mashkulli. Mund të ishte po. Mund të ishte, nuk jam, është më më shumë se aq, por më pak se aq. Më shumë është po pra, domethënë se ti çfarë do të thuash? Nuk di çfarë të them, domethënë ti çkërkon të thuash? Okej, një shpejt. Një të nga Ja Êshtë uh, veprim? Êshtë një veprim Êshtë një veprim, veprim që e pënjeri Ndolës mi disni të shifti, këtu i e një të sanjë Ndolës mi disni pa. të po. shifti, <shusht> këtu i e një të sanjë Ndolës mi përra Ja Ndolës <Filo> me shë <laughs> Ja Ndolës me përra Ja Në filmin e pasmësh sh. Po, çfarë? Shënishtë. Rrëngim. Ja. Fillon me me l me l. Jo. Letratin. Ujë, ujë. Ë fillon me p. Jo, për përgjithësi nuk është. Është për përgjithësi nuk është për çafin. Jo, jo, jo. Është është një ditë. Është veprim pozitiv apo negativ? Negativ. Fillon. Negativ me dizinçitin. Fillon me sh, fillon me sh, fillon me sh, sh, sh. Jo, prit sugjerje. Shënisht pak jota. Prit. Ka një moment që ndoshta është i domosdoshëm, por Në Njër ngadaltë ja mundi. Dhuna s'hukurë domosdoshme. Okej. Njëra ata njëra... njëra... ta, ta presi shumë mirë, njëri shumë keq. Sh sh sh sh fillon ja, me z. Ja, ai ja, është şey orta njëri stacioni. Mund ta pres. Jo, jo, pa zhëmë shumë. Do ta presim mirë, ta presim dalësh mirë. Mund ta shihim bashkë. Jo, jo, jo, jo. Orta e ka në këtë sens, kur ndos kjo dikush njëri prej të dyve, nuk mm. ranci. O, oh, fillon me z, fillon me z. Zakonisht është negative, fillon me z. Authority. Nuk është. O, fillon me a. Jo, po më zë çfarë është? Zgupthi, a vë? Po zgupthi nuk është veprim. Zgupthi është Ë, eh, ngriti zgupës apo jo? Ja, po jo, al ja, nga, e kuptoni? Ngriti zgupës, ngriti është veprimi. Oho, sa. Zgupës se si ngriti? O çfarë fjalë paskemi gjetur? Dherë po si heri. Një fjalë, description do të më shifta. Ska ndonë shitë marti, që nuk fillon me p dhe me sh. Uh. Po nuk. Në çiftin ton nuk ndot. Në çiftin. A e di? Në çiftin juaj nuk ndot normalisht. Po ne kemi thënë edhe ju jeni serioz, nuk i bëni këtë. Ne deri tani nuk kemi bër një ditë. Po fillon me A? Jo. Jo. A? Çfarë është ajo? Atmosfera, atmosfera. A ata janë e dinë tinë? Kush e di se dinë? Po mirë, pse e komplikuat këtë? Po sa çift e bën sa çift e zën. Po po. Po. Sa e presin mirë? Sa e presin ata mirë? Vare, nuk varet. Vare, vare, po ka kalon, a e keni vetë dash. Si, vet, vet keni hyr <laughs> në çfarë çorë kake që, që, që ka kishe... nuk po shijoj. Okej, do ta. Je negative alti. Po bëhet negative, ajo është pozitive. Alti nuk nuk është një veprim që bëhet në intimitet. Jo. Na, par, po, tuha, është një veprim që marrin pjesë dhe disa të tjerë. O, fillon me Ojeri, zakonisht. Po nuk rifon prandaj emocionesh Valieri. Ti thua që është një veprim që ndodh në çift. Pastaj thua që marrin pjesë dhe disa të tjerë. Po përfshin këtë çiftin, por ndos në prezencën e të tjerëve. Po ndodh në grup, mikrozozi, blendi, domethënë janë sa njerëz rrotull edhe një çift. Ne po mendojmë në çift, ajo është një gjë intime, se çifti është një marrëdhënie mes dy njerëzve, jo me sa të tjerë për ta. Po ndosh nuk është pozitive. Jo. Junë atruan. Shumë shë, fillon sherr. Jo, pra jo. Është më e madhe se kaq. Grindje. Jo. Triton. Çfarë është kjo? Poherë është një çift që zakonisht me d me d me d. Çifti ndahet. Dë dën në gjykatë dhe secili E mora besh, okej, okay, që wow. njëndirë, wow, wow, një gjërë negativet Ju e komplikuhat vetë, se, se filluat me gjëratua, ja? Sh, sh... Mirë, shok është fillon me dë, fillon me dë Kote fundit të janë shtuar shumë Po, pa, <laughs> këtejnë pas pak grunem që si të gjojmë ka qërtit të një nga Kaigo bashkë me La Grande nisni anë grupin MCS Nishdarsh. Ju përshëndesim që gjithëve dhe ju urojmë një ditë fantastike. Ejo po shpërndan diçka interesante nga nga një shkollë në në Maine, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ëh, mm -hmm. uh, por bëni diçka nda, është shkollë e fillore. Kanca më nxënës në klasën e katërt. Ëh, uh, ndërto edhe një vajzë që si quhet uh, Ashley Harwood dhe njëra nga gjërat që kanë bër gjatë uh, vitit shkollor ka qenë mbjellja e çepve. Si wow. një, mësim, një mësim po një kopërsh special që shkolla ka pasur aty pran mm -hmm. Fëmijët janë bashkë me mësuese, mësuese që e të Mary Dunn Kanë bjellë disa bimë të ndryshme nërto qep I kanë rritur ato, janë kujtesur për to Dhe qëllimi ka shenë që jo vetëm të mësojnë se si të rrisësh ushimin tënd Përgatë i se shpra ushimin tëndë këtë që është një msim i mirë, por edhe për tu adhuruar. Pasi ato qep, ne çonin në një kuzhinë për të varfrit, asnjë ja, nga ato kuzhinat që bën sup, por shumë na e gatuan me vapër. Kështu që kalamajt kishin një ditë të caktuar ku do të shkonin do mbillnin qepët, edhe do të bënin pasaj këtë msim në bujari kur ti çonin tek ata njerëzit e varfër atë, por kanë marrë një msim nga këto msimet e rënda të jetës, sepse <gazim> Sepse ku kanë të kandodor. Sepse kur kanë mbritur te kopshti që beqepët i, i, i kishin vjedhur. Oh my god. Oh, wow. 100 100 kokra çepse ishin ishin rritura dhe kishin numëruar, ta kishin 100 kokra çepse dhe i kanë atje. Ëh, i kishin marrë të 100 ta në Waterville Main dhe kanë gjetur vetëm ato gjëra domethënë që ishin ishin vjedhur. Ti kush ka vjedhur çepën dhe i kanë ngrënë? Nuk e di. Ose i kanë shitur, nuk e di. Por ka lajmë të thuam që ka në këtë botë edhe mascara që ti vjedhin çepën. Qëshë, edhe këy është një msimendosje. I vlen një, një një kastek, një gardh. Një, një, një, një, një gardh ose një gardh elektrik. Shkatil. <laughs> <laughs> Mirë, a vazhdon tani? Hajde vajza. Me shradion ton, më i dashur, fjala e vajzave ishte divorc, ishte diçka e keqe që ndodh mes çiftit. Mezi e gjetëm, por tani vajza do të gjejnë fjalën ton, asnjë ndim të them. Okej. Okay? Absolutisht. Jo. Okej. Okay. Ësë send. Jo. Jo. Është një veprim. Jo. Ngjarje. Jo. Ëh. Mm -mm. Njeri. Jo, jo, yeah. s'është një njeri. Nuk është një gjë e gjallë. No. Non è una cosa che vive. Është një unë është një qëndrsme është. Jo. Nuk është një gjë e gërshtme. Është diçka që e bën një gjë gjallë? Po. Jo, nuk është diçka që bën. Ninja jall, i ndodh një gjë e gjall. gjallë, po ndodh. I ndodh një gjëje të gjallë. Dica... Gjërat e gjalla kanë këtë, indodh... un do kjo. I ndodh njeriu? Edhe njeriu i ndodh i ri. Edhe ka. Edhe ka, s'ndodh kjo? Jo. Jo, jo. Mund të ndodhe disa herë në ditë madje. Po, po, po. Është, është diçka. Po mund të ndodhë që mos të ndodh për ditë me radhë, po, po. Mund të mos ndodh për ditë me radhë. E vërtetë është. Është gjej siklesh me kur nuk të ndod? Po. Me fryrën e barku. Joalta, nuk është spirra. <laughs> <laughs> o, no, do të bënza veprime tash. Joalta, nuk ka jasht shitja. Në çfarë po mendon? Jo. Ja. Jo, fal Blendi, po. Jo. Ço bëjon? Unë e pash se un këtu të kam. Jesh në 3 metra lart. Është mirë apo është e keqja? S'kam qorr. Joalta kujton që <laughs> po ku më për? Kujton se radio është <laughs> e pa dukshme. Është vetëm një zën e ter kështu siç. Është pozitive apo negative? është as pozitive as negative un do thësha pozitive më shumë se sa negative do më është mirë Æshtë që oz pozitive sigurisht ta, ta, ta, pa. Është po po është më i qendrë të thonë që dhën, funksionon në rregull i organizmi <laughs> organizmi <laughs> pra po kush organizmi janë rrahjet e zemrës jo jo jo i ndodhin njerëzve u ndodhen edhe kafshëve mish dashur diçka që ndodh disa herë në ditë rrahjet e zemrës mundon disa herë në ditë mund shkojmë ditët era ta ndodhur në në trupin e njeriut ndodh në trupin e njeriut andaj. Toru nenë. Nga mes e poshtë apo nga mes e lartë ndaloz. Në të tërin. Në të tërin nuk është e ndodh në. Mendo, fillon me d. Jo, nuk fillon me d. Çarsh. Dërsitja. Jo, jo, jo, jo. Po mira, ja, është procese jepini me procese ndryshme. Ta afrohemi për të saftasim me procese që ndodhin. Në çdo ditë. Ai vetë qeni dërsitet, porun s'mund të thuash që dërsitet vetëm njeriu. Është procese zëvendësoj. Mbaron një bazë. Jo, kujtes. Ha gosa, ha gosa. Ejeni dot. Çfar, çfarë do të jeni? Me lë. Me lë, çfarë është kjo? Jo, është diçka. Diçka. Ja, ehm, më gjess. Do të, do të thotë që flem gjithë ditën, më shumë se sa. Më shumë se sa diçka që ndodh, është diçka që, domethënë ndodh, por mund themi, mund themi edhe që njeriu e ndjen këtë gjë. E ndjen. Do të thosh, ninja, është emocion? E ndjen. Që jo, nuk është emocion. E ndjen, është si qojë nevojë. E ndjen, po. U. U. Jo, është ushim. Jo ushim. Jo. Jo, jo, jo. Nuk fillon me, nuk fillon me u. Në fjalë Uria, teoria është Uria është më tepër sesa diçka që i ndodh njerëzit. 30-50 grave, një mbarfërie ekstreme, mungese ushqimi, etj, etj, etj. Kjo që bëjmë ne këtu. Kjo, domethënë Uria është një formë egzagerimi, mendoj unë. E një gjë që është më pjesa. Shem di madh. Uria nuk jap, nuk jap ta. Nuk ka ndie. Teknikisht ja paskeson, me sa kuptoj unë. Ë, ieri me teknikisht, teknikisht unë di më shumë, po ju se kuptuat. Ta she,uria është një formë ekzagjerimi, por ti olta ke urinë në tru. Oh oh oh. <laughs> oh oh oh oh oh oh, <laughs> oh jeeri. Olele. Oh, <laughs> oh, oh, bravo. Æ është saktë. Oh je. Sa, oh. yeah. Me olta oh, <laughs> oh. bravo. Okej. Bravo, bravo. Bravo, veuria po sa është siprora. Bravo, bravo. Okej. Okay. Faleminderit, faleminderit. Ishte mm. një gëzim njeriu i vendit. Faleminderit. E ndjen falem në trupin e vet, e ndjen 3 herë në ditë, <gjëllë> ndoshta. E kupton, mund të kalojnë disa ditë. Por paqje, për shkakun djë, djë, njeriu nuk e ndjen atë, të themi që s'ka. S'ka. S'ka. Oh, ej, nisojmë me një shkodë muzikë, se kam diçka të vogël për botë. Fillim fare duhet të japim emrin e një fituesi i cili ka thënë më së dashur se Dy ministra dhe një deputet janë arrestuar për korrupsion në këtë vend. Në Bosnjë. Në Bosnjë, bravo, që ndiftohet për nësin e Plex. Mirë, shumë mirë. A mund të bëjmë një tjetër tani? Atëherë, më sjdashur, shefi i këtij misioni, Nandim Llahi, ëhë, mm -hmm. është nisur me urgjencë nga Tirana drejt Washingtonit për të diskutuar me shefat e tij Në lidhje me zhvillimet e fundit në Bankën e Shqipërisë, prej disa javësh zoti Llahi ndodhet tira në Tiranë në krye të misionit të kësaj, kujdes, për diskutime dhe vlerësime periodike të marrëveshjeve që kjo institucion ka me qeverinë shqiptare. I cili pra, është institucioni që zoti Llahi, Nadim Llahi, ë, thua ga, mm -hmm. Llahi, Llahi, Llahi, Llahi, profesor në Tiranë. Llahi 069207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhënëmin për të qenë fitues. When I was your man nga Bruno Mars është një këngë pearl. Same babe but it feels just a little bit bigger now. A song on the radio but it don't sound the same. When all friends talk about you all it does is just tell me tell 'Cause my heart breaks a little when i hear your name It's not just sadness like Oh Into mm, your too, too damn to realize that i should have brought you flowers And held your hand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 as the good strong woman like you to walk out my life Now never never never gets to clean up the mess i made oh and it haunts me every time i close my eyes it all just sounds like you mm, too young to sound to flowers and held your hand Should've gave you all my hours when I had the chance Take you to every party cause all you wanted to do was dance Now my baby's dancing, but she's dancing with another man Although it hurts I'll beat the fire say that i was wrong oh i know i probably much too late to try and apologize for my mistakes but i just want you to know i hope it brings you flowers i hope it holds you here give your all his hours When he has the chance Take you to every party Cause I remember how much you love to dance Do all the things I should've done When I was your man Do all the things I should've done When I was your man Por është në 9.39 minuta, i vjeni me klubin e mëgjësit, në klea BFM 100.4, dhe ne ka një në klep të vështë I am too dumb to realize, I should have brought you flowers, I love that song Shkrim shumë e bukërës, shumë e bukërës Super kërës, super kërës Super kërës, okej, mirë, sa është 9.39 Tam, wow, iku Hamore, wow, që më në të regoje iri? Qërë në një se të regoje? Gjenerohet për një xhub vërtet interesant dhe kjo The vlen për gjithë. Është një xhub për fëmijët, për okay. fëmijët nga mosha 3 deri në 10 vjeç dhe është i vlefshëm edhe për prindërit që kanë merak kur fëmijët e tyre shkojnë në, mm. në shkollë dhe janë gjithkohë mm. në larg ambientit të shtëpisë, mm -hmm. sepse ky xhub do të përmbajë një GPS ku prindit mund ta dinë me saktësi se ku është fëmia e tyre. Uh, është një kompani amerikane që e ka emrin Aram i cili po eksperimenton me këtë lloj xhupit të ri, ë uh, dhe është si në pamjen e parë është një xhup normal si gjithë xhupot e tjera, por në përmbajtjen e tij Uh, ka një uh, aplikacion shumë të vogël që është 6 cm, një lloj çipi që është GPS në këtë rast. Po, oh, sigurisht. Dhe uh, kjo vendoset brenda xhupit të fëmijës, nuk shkakton asnjë problemim tim gënjer. Vendoset thjesht në xhep. Por e rëndësishme është që kjo lidhet me telefonin e prindit, me celularin, kuptohet, dhe prindi nëpërmjet telefonit mund ta gjurmojë fëmijën e vet në çdo hapje. Po, nuk, nuk kanë kan menduar këtë. Mund të ndodhë një fëmijë stres për shemb, dhe lë xhupin te shkolla dhe i qan. Ja, po. Po, mjahtre drejtim 10 vjet Altdini. Si është mosh relativisht nuk i shkon mendja ndoshta. 7-8 vjeç ta bën gjëmën. Sa mirë. Altdini. Ku sjuk e burtë Altdini? Që e hodhën poshtë gjithë projektin kësaj kompanie. Kot fare. S'më pëlqen. Faleminderit Altdini. Oh, zotëri, <gjai> më të sa kokë. Shikoj, po shikoj ja <gjai> thirrë <gjai> sot, <gjai> sot do të ketë, do ketë zhvillim anë tëra. Kam shivën Dark. ë uh, Po shkojoj a përgatitë një emision opinion sot në Top Klan. I cili oh, do të do të debatojni sot apo ka kohë? Fillon sot po, fillon sot. Dhe tema e fullhanit është tema wow. e parë që do trajtohet oh, oh, atje. Yeah. ë uh, Do të debatohet fort sepse akuzat janë që fullhani po keq shpërdoret politikisht, po bëhet kokturku, po e përdorin për të bërë show, po ja fusin fullhanin, e kupton? Etj, etj, etj, etj. Kështu që po shkoja këto edhe është Pa deri para një javë shkarkoni fullanin, zien the një muaj sa interneti. Që shkarkoni fullanin ti dorihjet fullanin, gjonë me fullanin, bom. U zhvëlloq prangat. Tani thon, lironi fullanin. Wow. Edhem. Nuk, nuk i gjenë, nuk i gjenë në internet. Edhe më them çfarë do bëjmë? Do ta shkarkojmë. Dikush do të mëson të alirojm, pastaj ta, pas ta shkarkojmë. <laughs> e lirojmë dhe shkarkojmë ose shkarkojmë dhe lirojmë para ishë shkarkuar tani, ndërkohë që s'është liruar akoma. Popa. Vërtet. Ës bë lemësh ja. Nuk e di. Kachurel. Ka gazetë debat sot. Ka debat oh, sot, ka, sot do ket debat, sot uh, dalin shpatat atje. Ke për të par. Nuk thaun. Nuk thaun. Ora 9:00. Të vklan. Mm. Opinion. Po, po. Sepse sepse uh, ka një pjesë gazetarësh që janë në miq të ngushtë të uh, zotit fulani që mendojnë që që po i bëhet aty një padritsi personale dhe po ngarkohet ai me krimet e e është shumë vete ose mm. pa bëhet kok turku për treguar që këtu po bëhet nami me antikorupsionin, ndërkohë që ndërkohë që ka të tjerë që që mund ka, dhe, ka dhe shokë, që të tjerë. Domethënë, kështu që kështu, çu shkëpun. Ka ka folllani sa shok. Ne do ta mbrojmë sot, po, që ta mbrojmë. Sësh veten. Po. <laughs> Gjithaj i butëmi mirë me shok shumë. <laughs> mirë. Heart is a drum është titulli i këngës. Zemra është daulë. Në njër koka të bëhet daulë. Por zemra është daulë. Tot back i Mali back It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Wendy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Ani jonas jam vese mirë që jepi me të gjitha qerat që ke për të bërë bëj. Jepi. Jepi gjithë emrat e fituesve të fitojnë njerëzit të gëzojnë njerëzit nës kafe çka kanë fituar apo duan se çfarë tjetër. Do t'i themi jesh ushme që jemi tek fitoret që Gjemi shanse për të luajnë të më redhe lojnë e telefonatës në studio uh, me lotarja komptare, kur i dhe të shorti ditën e djelë, atje live, dhe të fitoni milionerë për një vitë, ku mërëni një milion lek të vjetra gjdo muaj për 12 muaj nga lotarja komptare, që që mund t'jeni milioner për një vitë, mos arroni edhe këtë mundësi tjetër nga loteja. Hmm, Ta një jepi! Ta një jepi! Faleminderit. A ther Malvina ka thënë më apo? Divorci. Një e mirë, një lot. <laughs> një, një milion në muaj. Çfarë thotë? Malvina thotë divorci për sharanion ton, Popper. dy bileta për Nosin e Plex, ndërkohë Eri ka thënë Oreksi për sharanion tuaj, gjithashtu fiton dy bileta për Nosin e Plex dhe për lajmin mungon fjala FMN. Klevi fiton dy bileta për FMN. FMN është sa bravo. Nadin Ilahi është kreu emisionit të FMN në Shqipëri, kështu që mirë, kemi mbyllur me lajmin. Faleminderit shumë por dinëse. Po më shkroi një mikun gazetar, gazetar e, i njohur dhe i nderuar dhe unë kam shumë shok tho, por. Çfarë? Jo, nga që po flisim për fullanin pak më parë, po thotë mm. po, okay, ja se ka dy kon, a doni shitua lezojmë sa atë. Okej, a sheshet një gazetar. Dua, dua. Ja sheshet një gazetar, nëse ja ja nuk dua ta un mundet ta identifikojë, por. Po s'ka nevojë. Meqisë se kanë meqisë se kanë pyetur, nuk është etikë, s'ndosh asdo. Atëherë thotë shumë shpejt, fullani nuk është i shkarkuar, shkarkimin e vendos parlamenti, Këshilli Mbiktyrës vetëm sa e propozon, pra propozon shkarkimin, ose e propozon për shkarkim. Po, po. Lirimi dhe shkarkimi janë dy koncepte të ndryshme. Po sigurisht. I pari ka të bëjë me veprën penale, i dyti me paaftësi. Ëh, uh është -huh. uh, me paaftësi, shkelje administrative, sjellje etike etj. Pra, shkarkimi ka të bëjë me këto të fundit, kurse uh -huh. lirimi ose burgosja ka të bëjë me veprën penale. Thotë, uh, pra, un mendoj se fullani duhet të jepte dorëheqen, mendoj se atë po e bëjnë kokturku politikisht. Ëh. E thotë Endrizov. Përshëndetje. Ja, unë përshëndetje. E mora ndërkom më, më dha leje, kështu si. Ëm, mintë um, dakor jamun, dakor jamun. Dĩcio ma dy kështu. Jan dy, dy gjë, po tani sepse ajo ndihet. Edhe unë e kuptoj se çfarë. E para punës kam vetëm këtë gjë, që teknikisht pa hyrë tani në këto prapaskena të asaj si veprove të quajmë në Shqipëri, po teknikisht atë e ka arrestuar prokuroria. Mm -hmm. Ka një prokuror, ende të tjerë e të tjerë. Dhe në krye të prokurorisë në Shqipëri është Adriatik Llalla. Kështu që, që nëse themin që ka një motivacion për arrestimin e tij, e, e para i pari vend ku mund adresohemi është që themi pse arrestuat është pikërisht tek ata që e arrestuan prokuroria. Atë mund të kemi dyshime. Ose nëse kemi prova që arrestimi është, siç mund të jetë i motivuar politikisht mm -hmm. nga ti njerëz që funksionojnë së shua, atëre Kto prova duan paraqitur para publikut, apo ashtu bëhet. Ë, uh, duke qenë se këto prova para publikut, as nuk paraqiten. Se, mirë, Edirama, përshëndetje, Edirama mund të thotë që valla un uh, s'kam bëj fare me këtë. Mund të bëj një deklaratë që un s'kam absolutisht bëj fare me këtë. Dhe kjo është puna e prokurorisë, ku dinë se çfarë. Mm -hmm. Por uh, nuk e di. Porse mua vjen keq për një gjë ama, që që ky vërtet uh, ka bërë ca skelet e ka kërcishmënajuar bankën e tjerë e tjerë e tjerë dritë por edhe kë mënyra tani që e çon në burg dhe e mban në, në burg sikur këta të tjerë janë gjithë në rregull vetëm ky ishte gabim do të thonë ky e voti vet ata ky dhe, dhe Ardian Bitraj në fllanin e Bitraj çan do midis majës edhe, edhe edhe fundit edhe fundit piramidës mm. gjithë kjo ngrehina pa, janë katër katë a pesë katë bangor zotri nuk do duheshin arrestuar ca ca shumë njerëz në Nuk e di. Është e vështirë, është një situatë e komplikuar. Çdo gjë është një show. Po një kokturku, një kokturku duaj në këtë mes. Po. Po ka pasur rastisë. Ky është Ardian Fullani, është zënjë Ardian Turushi. Ministri i Kulturës atë e ka pasur, është nga Albania, ekzot. Nëse, ok. Ëm, ne urojmë, por sot do ketë një sherdhë debati më mbi këtë çështje. Urojmë sot të ketë një sherdhë debati më. Le ta ndiej kimthem. Kurse këshilli mbi kryerës që shkarkoi, ne kemi thënë që u tregua hipokrit kështu. Po, edhe shumë i zor ajo. Serin e parë e mbrojtën, pastaj në momentin që u arrestua e shkarkuan. Natë i dantuar, ajo da ishte tamam Pont Pilati. Dhe këtë nuk e din se ç'ndodhi. Ne kemi lënë duvat mjët... me ty Fullan. Dhe kjo hapësira ndërmjet kur e mbrojtën dhe kur e shkarkuan ç'ndodhi ndërmjet kësaj? Prap zdiet. Nuk diet. Jo, nuk diet shumë. Është një ana erë, një sezona gri, siç thua. Pash edhe një artikull për të një gazetari apo gazetare që kishte shkruar atje, që kishte vatur në shtëpi. Pa ajo treguan ata. Jo, vajza në shtëpinë. Jo, ja, se në, atrogova. Ja. I bien mm -hmm. në. Po si jetu, i xejtur shtëpinë. Vullani. Ne ishte vajtur në shtëpinë. Ku? Ndërkohë që fullani ishte në burg. Po. Por telefon nuk e di. Edhe mendoj që fëmijët e kupton dhe familjarët duan duan lënë me një anë, tashi mos të i bëjmë tashi një familje që do ti do ti të përshtrojmë çka në, në mënyrë komtare, e. Nuk mendoj se ka ndonjë gjë për zbuluar tek vajza apo tek gruaja. Në shpi Honejse, ikim? E petën U bëm shupë serios Futin një këng të ashtëri Që ta këthejmë situatën Lallabaj Mi një të ashtër Se pëse kjo është klab ne, shneser, e fem Ne takojmë i sëri shnesër Në klubin e mqesit Kër musikën e zinë një Se bët e premë të Čau Në më papëshim Kalevës i bukur Në më papëshim Been a while since a last drink, Danny remember when it's lack like to dream, find it hard to get to sleep, too stressed and weary, nobody wants to sing a lullaby to me, because she doesn't get to me and I suffer in silence when I'm hurt, in the man's problems are a zone in this mad buddy, tossing and turning trying to get to sleep but I find it arduous to chop with my mind's working, I ponder on things I shouldn't bother, with. off the rails my train of thoughts wander.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 someone to tell me it will be okay but pessimism leads me to believe that it won't to see even a glimmer of hope in a darkness is hard and depression is a slippery slope i don't want to do what my daddy did with a rope though no, so i carry on even though i know it's hard to the only thing is definite is definite thing so which changes as, as you give on the chance all the time